«Чого ж тоді їхали так довго, якщо без зупинок?» – скептично примружився журба. Він добре знав, скільки часу потрібно, щоб подолати цю відстань на такій машині. Та Валюшин Фолькс забарахлив, мусили шукати механіка. «Добре, що є у мене знайомі в Польщі. І на кордоні простояли майже дві доби», – викручувався Віктор. Віктор Івановичу примружив своє всевидюще ліве око журба. «Ніколи не пробуй мені...» Він не хотів образити Віктора, називавши речі своїми іменами. Сказати, брехати було би грубо. «Не пробуй казати...» Ну, викривляти факти. Знайшов дипломатичну формулу. «Я чудово знаю, що з Фольксом все гаразд, що кордон виминули по зеленому коридору. Прибережи ці вигадки для дружини. Мені можеш казати правду. Хотіли провести кілька днів на свободі, там, де вас ніхто не знає. Вам Валя сказала? Ні. Я й сам спроможний здогадатись, вколов Маркіян. Віктор майже почервонів. Його обвітрена шкіра не здатна була до таких виявів емоцій, та внутрішньо він почервонів. А журба продовжував. «Я чудово це розумію. І до певної міри схвалю її. До певної міри, зрозумів. Тепер я знаю, що людині потрібно іще щось у житті, щоб почувати себе щасливим. А Валюшка бачила дуже мало щастя. І мені не шкода для вас кількох гарних днів», – зрозумів заступнику. Віктор поглянув на жорбу іншими очима. «Він вважав його нездатним на такі тонкощі», Вважав отаким собі сільським сімейним ортодоксом. Законний шлюб, сім'я, дружина і ні кроку праворуч чи ліворуч. Журба, мабуть, і був колись таким, але за останні місяці з'явилося у ньому щось тонке та ніжне, досі простакуватому директорові непритаманне. Звичайно, це вона, Антуанетта, її вплив. Віктор відчував, що ця чудова машина також вплине на їхні стосунки. Він уже директор заїкнувся, що з нього пляшка. «Потрібно розвинути і поглибити цю тему. Може, з цього розпочнеться їхня, так би мовити, творча співпраця?» А Маркіян продовжував. «За хорошу роботу колись при комуністах давали премії. Пам'ятаєш, по 10 карбованців у конверті. Зараз цей звичай трохи змінився». «І сума також. Премію я випишу тобі натурою. Візьмеш?» Віктор одразу зрозумів, про що йдеться. Йому аж горло перехопило. Нарешті Нарешті розпочинається те, задля чого він сюди продирався крізь усі терни. І головне, директор пропонує це сам, сам, без прохань і умовлянь. Значить, він влучив. Увечері вони відзначали подію в ресторані, у чотирьох. Журбо приїхав на новій машині, ще не оформив, як належить, їздив по місту з транзитними номерами та гордий і щасливий. Таке обличчя буває в людей у двох випадках – коли дитині дають цукерку і коли дорослий чоловік отримує нове авто. Тільки в другому випадку на коштує дорожче і триває довше. Маркіян не міг приховати свого задоволення. Все складається чудово – нова машина – «Квартира», яку він нарешті знайшов і зберевся показати Антуанетті. «Анета, Нетуся!» Жінка, яка припала йому до душі і ставала щодня ближчою. «Друзі», в яких налагоджувались не зовсім прості, але варті того, щоб терпіти дрібні уколи стосунки. «Робота», яка останнім часом давала настільки серйозний прибуток, що можна було б назвати фірму «Процвітаючою», і головне перспективною. Все складалося добре. Навіть колишня дружина залишила в спокої, задовольнившись певною кількістю бобівців, які він передавав через Оксану. І дочки Оксана з Наталкою його начебто розуміють. Ні, все в його житті добре. І ресторан улюблений, начебто на вокзалі. Все мало бути поспіхом, для пасажирів, транзитом. Але останніми роками, відколи прийшов на залізницю новий директор, ця традиція змінилася. Зник отой жирний наліт паперових совітських котлет у машинному маслі –